Hargitai István kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A kristallográfia, a molekula szerkezet kutatás elméleti és kísérleti módszerének a molekulamodellezés nemzetközi hírű tudósa, ezért is kapott feleségével Hargitai Magdolna vegyész akadémikussal közösen Széchenyi díjat 1996-ban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem emeritus professzora és több neves külföldi egyetem díszdoktora. Wignerhez, a jelenlegi konferencia főszemélyéhez, mind személyes, mind pedig mély tematikai érdeklődés is fűzi. Számos tudománytörténeti könyvet is írt, igen széles körben ismert a más lakókról és Telleredéről írt munkája. Legújabb műve éppen most jelent meg az Oxford University Pressnél, az Elfelejtett Dicsőség szovjet tudósok portréi címmel. Mostani előadását természetesen Wignernek szentelte. Főigazgató úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt tanártársaim, kedves tanulók, meghatottan állok itt, amikor Vigner előről kell és lehet beszélnem, akit ismertem személyesen is, és akitől nagyon sokat tanultam, és számomra ez a lehetőség, vagy ez a kellemes kötelezettség is mutatja, hogy mennyire telik az idő, hogy már 111 éves lenne Wigner-jenő, ha nem halt volna meg, a magas korban, 1995-ben. wigner egy kicsit más volt, mint a többiek. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent, de nem csak külföldi tudós társai tartották egy kicsit másnak, hanem amit látjuk, idézem, Teller Edét, még Teller is egy kicsit másnak látta Vignert, másoknak Tellert látták másnak, tehát ez oda-visszament, de valóban nem lehetett Vigner Jenőt, vagy akár a többi úgynevezett marslakót leírni azokkal a szokásos jelzőkkel, amelyekkel egymást szoktuk jellemezni. Említettem ezt a kifejezést, hogy marslakok, ez egy kis propaganda is. A marslakok kinevezést, vagy elnevezést azt a Manhattan terv óta ismerjük, és azóta ennek a kifejezésnek a jelentése elég sokat változott, de én most visszatérek az eredeti megfogalmazáshoz. Olyan öt magyar még pontosabban zsidó, magyar, tudósok, főleg fizikusokról volt szó, akik elmenekültek először Magyarországról, azután Európából, hogy aztán nagyszerű tudományt csináljanak az Egyesült Államokban, de ettől még nem lenne teljes a Mars lakó definíció. Azzal válik teljessé, hogy tudományos pályájukat is hajlandók voltak, kockára tenni azért, hogy tevékenyen részt vegyenek az Egyesült Államok és az egész szabad világ védelmében. Először a II. világháború idején, a náci Németország ellen és Japán ellen, azután pedig a hidegháború éveiben a Szovjetunió ellen. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a marslagó kifejezés erre az öt tudósra vonatkozott. Mert később egy kicsit átalakult és eufemisztikusan mindenkire próbálták ráhúzni ezt az a kifejezést, aki Magyarországról emigrált nyugatra, és ott sikeres lett. De ez már egy kicsit a dolgoknak az összemosása, elmosása. Világosan kell látnunk, hogy ez az öt nagy tudós el kellett, hogy meneküljön Magyarországról. Különböző körülmények között, különböző mértékű, kényszerítések hatására, de menekültek voltak valóban. És ezt, ezt nem szabad elfelejtenünk, mert ez is az ő életük tanulságának egy része. Ne felejtsük el, hogy például Wigner ilyen első éves az 1920-21-es tanévben volt, abban az évben, amikor Magyarországon Meghozták az első világháború utáni Európa első antiszemita törvényét, a Numerus ként ismert törvény, amely drasztikusan korlátozta az egyetemekre felvehető zsidó diákok számát, és ez a törvény bizonyos átalakulásokkal az egész Hordi korszak alatt érvényben volt. Ez már elég ok lett volna arra, hogy elmenjenek, mert igaz, hogy ők, mint kiváló. Tanulók bejuthattak az egyetemekre Magyarországon is, de vajon milyen légkörben tanulhattak, amikor ilyen törvény volt érvényben? Vagy milyen légkörben tanulhattak, amikor voltak olyan időszakok a műszaki egyetemen, és többen is a műszaki egyetem Budapesti műszaki egyetem hallgatói voltak, ahol minden reggel azzal kezdődött az egyetemi élet, hogy megverték a zsidó diákokat. Teljesen érthető, hogy nem akartak itt maradni. Wigner és a többi marslakó lakó kapcsolata érdekesen alapolt. Néhány szóval jellemzem ezt. Wigner és Szilárd jóbarátok lettek elsősorban Berlinben, ahol mindketten mentek tanulni. Mindketten mérnök hallgatók voltak a Berlini Műszaki Egyetemen, de közben részt vettek a Tudományi Egyetemen rendezett fizikai kolokviumokon, ott, ahol Albert Einstein, Max von Laue, Nemst, és más nagyságok mellett az olyan későbbi nagyságok, mint Szilárd, Wigner, Gábor Dénes, Teller, hogyha éppen Berlinben volt, csak az utolsó sorokban foglalhattak helyet, mert ők voltak a, a kezdők. Szilárd volt az, aki fiatal kora és ismeretlensége ellenére is úgy beszélgetett a akkor már nagy Einsteinnel, planck és a többiekkel, mint egyenrangú partner, és mellette ott állt mindig wigner jenő és egy kicsit Wignerre is ráhullott abból a fényből, amit szilárd maga körül generált, és szilárd mutatta be wigner Einsteinnek és másoknak is. Később Wigner-Einsteinnel nagyon jó kapcsolatot alakított ki, mind a ketten Princetonba kerültek, és ott, mivel Einstein soha nem érezte teljesen otthon magát az angol nyelvben, és szakmailag Vigner nagyszerű partner volt, sokat voltak együtt. Vigner és Naiman, Naiman János, akivel egy iskolába járt, najmon egy évvel fiatalabb volt, egy ilyen nagy tudós, mint Vigner ilyen élete végéig kisebb rendőség komplexussal küszködött Najma Jánossal kapcsolatban. Mindegy, hogy. Naiman még élt, vagy amikor már meghalt, Vigner soha nem érezte magát olyan nagynak, mint amilyen nagy valóban volt. Ilyen nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy nagyobbnak érezzük magunkat, mint aminek vagyunk. Vigner pont az ellenkezőjét érezte, ő mindig kisebbnek érezte magát, mint ahogy a világ tekintett rá, mert akárhányszor szóba került az, hogy ő mit ért el, vagy, vagy mire lehet büszke, akkor mindig kényszert érzett arra, hogy megjegyezze, hogy Naiman János az nagyobb volt nálam. És ez így maradt élete végig. Egyébként nagyon sokat segített neki kezdetben Neumann, csak egy példát mondok, Wigner híres lett azért, hogy a csoport elmertet alkalmazta a kvantumechanikában, és erre erdleg Neumann tett neki javaslatot. Neumann irányította el a megfelelő irodalomhoz, javasolta neki, hogy mit olvasson, és azután egész sor cikket közösen is publikáltak. És végül Teller edével való kapcsolata, ez volt valószínűleg a legegyenrangú kapcsolat, talán teller érezte magát a legközvetlenebbből, nagyon sok mindenben egyetértettek, például politikai nézeteik nagyon hasonlítottak egymásra, és olyan mértékben, amilyen mértékben ezek a a kapcsolatban, illetlen lehet használni ezt a szót, hogy barátok voltak. Azért mondom ezt a barátság dolgot ilyen óvatosan, mert mindegyikükben volt egy bizonyos tartózkodás, mindegyikükben volt egy bizonyos magukba zárkózás. kellemes családi légkör vette körül Vigner Jenő gyerekkorában. Édesapja bőrgyárban dolgozott, végigment a ranglétrán és a pályának a csúcsán, már nem csak igazgatta a bőrgyárat, hanem társkulajdonosa is volt a bőrgyárnak. Wignerre nyilván mélybenyomást tett az, hogy fiákkel jelent meg minden reggel a lakóházuk előtt, és fiákkel vitte el az apát a bőrgyárba, ami nem is volt egy kis távolság, mert ez a Mautner bőrgyár volt Újpesten. Aztán később a fiákkel helyett gépkocsi jött, de látta, hogy édesapját mennyire tisztelik, és az apa is komolyan vette azt a pályát, amit befutott, és nem tudott volna méltóbb pályát a fiának elképzelni, mint azt, hogy folytassa a bőrgyári tevékenységet már egy magasabb pozícióból, és tanultabban, mert az apa nem végzett egyetemet, pláne nem szerzett doktorátust, Wigner jelű, doktorátust szerzett Wignert, igazán a fizika érdekelt, ezzel kapcsolatban vannak sztorik, de apai tanácsra, és nem tudom, hogy ma mennyire követik a, a hasonlókorú fiatalok a, a, a szülői meggondolásokat, de Wigner nagyon lelkismeretesen tette azt, amit az édesapja mondott neki, hogy vegyészménőséget tanuljon. A fizika az nem tűnt igazi foglalkozásnak Magyarországon, de hozzáteszem, nem csak Magyarországon. Ebből az időből, sőt még egy kicsit későbbről is, csak egy példát mondok Charles Towns, aki a lézer társ felfedező volt, ő se gondolta azt, hogy a fizika az egy foglalkozás. egy kicsit később született is később. Kezdte a pályát, tehát nem lehet azon csodálkozni a fizikát, a igazgató apa nem gondolta egy, egy ígéretes foglalkozásnak, és még Jenő elfogadta, hogy vegészmérőnek tanuljon. Először Budapesten, aztán később Németország, de nem menjünk nagyon előre, még a gimnáziumról egy lap az értesítőből, amben néhány dologra szeretném fölinni a figyelmet, az egyik az, hogy. hogy Nagyszerű tanuló volt, Wigner Jenő, de nem minden tárgyból kapta meg a legjobb osztályzatot. Énekből és rajzból gyöngény szerepelt, nem rajz az most itt nincs, abból se volt nagyon kitűnő testnevelés volt a másik tárt. Amire még följönnám a figyelmet, a jobb felső sarokban a vallásnál ott van, hogy zsidó vallású, és ez azért érdekes, mert az evangélikus gimnázium tanulóinak jó része zsidó volt abban az időben. És ez egyértelműen egyrészt az evangélius gimnázium toleranciáját demonstrálta, másrészt pedig azt, hogy egy egész különlegesen kiváló gimnázium volt. Azzal is alá lehet ezt támasztani, hogy a zsidó családok nem véletlenül voltak hajlandók egy olyan tandíjat fizetni a gyerekeikért, hogy ebbe az iskolába amit ami többszöröse volt az evangélius tanulók tandíján. Az evangélikusok egy mérsékelt tandíjat fizettek, a katolikusok az sok tandíjának a dupláját, és a zsidó gyerekekért sokszorosát kellett fizetni, nem tripláját, hanem többszörösét. És vállalták ezt, olyan nagyszerű volt ez a gimnázium. Itt van a végzősök csoportképe, és a második sorban ülnek a tanárok, balról az ötödik, az Híres Rácz László, én csak megemlítem azt, hogy Rácz László egy nagyszerű tanár volt, aki nem becsülte túl Wigner Jenőt, mert csak könyveket adott neki olvasni, Naiman Jánosban viszont felfedezte a zsenit, Naiman Jánosnak külön órákat adott. Vigner számára ez a megfelelő mérték volt, hogy mennyivel kiváló volt Naiman János Rácz László szemében is, mint de ez a középiskola óriási nyomot hagyott, Vigner Jenő, azt mondhatnám, hogy egész életpályáján. És talán nem is elsősorban az, amit az órákon kapott, hanem az, amit magába gyűjtött az önképzőkörben. Ezek az önképzőkörök, ezek különleges funkciót teljesítettek. Wigner idejében még minden nagyon kényelmesen folyt és ezek az önképzőköri ülések ezek nagyszerű kiegészítésű szolgáltak ahhoz, amit a rendes órákon tanultak. És Wigner láthatóan itt határozta el, hogy olyan életet szeretne élni, amely után marad valami nyom, hogy tesz valamit az emberiségért. Ez Ma nekünk romantikusnak, meg talán nagy is hangzik, de én azt hiszem, hogy ő komolyan így gondolta, és kedvenc költő vörösmarti Mihály volt, ezt nekem is elmondta, akitől ezt a három sort, örökti a világ sem áll, amíg áll és amíg él, ront vagy javít, de nem henyél, ezt tekintette vigner a saját harcpoetikájának, hogy valamit csinálni kell. Nem szabad tétlenkedni, és valamit kell majd magunk után hagyni. Ez a Vörösmarti hatás az végig kísérte. Egy, nagyjából egy fél évig a Budapesti műszaki hallgatója volt, itt már evangélikusként szerepel, mert 1919-ben a család kitért a zsidó vallásból és felvett az evangélikus vallást. És mivel tudjuk, hogy 1919-ben történt, tehát szinte az utolsó pillanatban, mielőtt elhagyta a középiskolát, semmiképpen nem azért tették, hogy csökkentsék a tandíjat. Egyéb meggondolásokból, elsősorban talán politikai meggondolásokból történt így, része volt ennek az is, hogy Wigner édesapját nagyon megviselték a Tanácsköztárság kommunista diktatúrájának az eseményei, a család úgy érezte, hogy kénytelen elmenekülni, Ausztriában várták ki, amíg, amíg véget ér a proletárdiktatúra, diktatúra, és amikor visszajöttek, akkor a fehér terror idejére érkeztek vissza, amely szintén megpróbáltatásokat jelentett számukra. Kezdettől fogva, Wigner édesapja, ugyanúgy, mint Teller édesapja, amikor Teller Edéhez beszélt. Ugyanúgy, amikor Nagymajános János édesapja beszélt, vagy hogy beszélt, vagy Kármán édesapja a fiához. Mindegyik azt mondta, hogy Magyarországon nem lesz számodra hely. Ez borzasztós súlyos kielentés, de valóban ez volt a helyzet, és Wigner is nagyon hamar elhagyta Magyarországot, Németországba ment, a Weimári Köztárság egy demokratikus képződmény volt, ahol nagyon sokan megtalálták, legalábbis idegbenesen a boldogulásokat, és Vigner ott fejezte be a vegyészmérnöki tanulmányait. Egy Hermann Mark volt a diplomunk a vezetője, aki később világhíres polimer lett, és a doktori disszertációját Polányi Mihály vezetése alatt készítette. Elsősorban kémiai reakciók mechanizmusával foglalkozott, és már doktorként Jött vissza Budapestre, és elhelyezkedett a Mautner bőrgyárban. Ez a fénykép, ez elég különleges. Ez a Mautner bőrgyár munkatársaival, Wigner ott van hátul. Látszik, hogy egy kicsit külön is van a többiektől. Nem igazán érezte jól magát, és ezt meg is lehet érteni. Annyira más volt az egész érdeklődése, és ez nagyon érdekes. Mert 1987-ben, tehát évtizedekkel azután, hogy eljött a bőrgyárból, még mindig tud arról beszélni, hogy a különböző bőröket, tehát ami a cipőtartnak van, vagy ami egy táskához kell, különbözőképpen kell kikészíteni. Közben előfizette a Celschiff für Fizik német folyoratot. Ezt kétszer is megemlíti, mert ezt annyira fontosnak tartotta, de minden a kétszer hozzáteszi, hogy titokban. Elő, ami nevetséges, mert hiszen senki el nem kellett ezt titkolnia, de ez is megint a, ez a humorral fűszerezett realitás, bemutatás, hogy erről így beszél. Azt is megemlítő a kémia, amelyre hasznos volt a bőrjári tevékenységben, de nem csak abban, hanem később az urán projektben is. És aztán egyszer csak kapott egy meghívást, hogy menjen vissza Berlinbe, nagyon hogy Polányi Mihály, az ő doktoráns vezetője, műve volt ez a visszahívás, aki tudta, hogy Wigner szenved attól egy bőrgyárban kell dolgozni, amikor az elméleti fizika az, ami őt élteti. Polányi Mihályról is azt hiszem később még egy kicsit fogok beszélni, de amire még fölhívnám a figyelmet az az, hogy a Celschiff fizik egyik számában elolvasta Bon és Jorda. Amerikát azt mondják, hogy Jordan, de egy német tudós van szó, cikkét, amiben Wigner azt mondja, először gondoltam, hogy az emberi elme csak képes megérteni a kvantummechanikát, mondja Wigner ilyen. Mert addig úgy gondolta, hogy ez, ez nem lehetséges. Ő, aki ott Berlinben olyan tudósokkal Együtt hallgatta ezeket az előadásokat azokon a bizonyos kolokli amiket már említettem. Mégis volt benne egy olyan érzés, hogy, hogy ezt nem lehet megérteni egyszerű emberi értelemmel is. Ezután a cikk után úgy érezte, hogy van remény. Mondja ezt wigner -ján. Visszatért Berlinbe, attól kezdve ő valóban fizikus lett, és azt tartotta, hogy fizikusnak lenni, ez olyan boldogsága, amihez csak a szerelem hasonlítható. És volt szerelm is az életében, ezt kevesen tudják róla, de Berlini évei alatt volt egy kapcsolata, egy házasságú kívüli kapcsolat, amelyből született egy. Kislány, akit Erika Zimmermannnak hívnak, és úgy tudom, hogy még ma is él. Nem törvénytelen gyerek volt, hanem házasságon kívül, mert Wigner elismerte az apaságát, és Erika Zimmermann végig kapcsolatban maradt a Wigner családdal. A Wigner emlékére rendezett ülésén is részt vett, és Wigner a végrendeletében is megemlékezett róla, mint a barátjával és ezek az évek mindenféle szempontból rendkívül termékenyek voltak. A II. világháború kezdetével véget ért ez a termékeny korszak, még egy cikke volt, amire úgy gondolta, hogy méltó hozzá 1947-ből, de tulajdonképpen az 1930-as évek voltak azok, amikor valóban úttörő módon járult hozzá az elméleti, elméleti fizika fejlődéséhez. Ezen a képen Wigner Jenő 1934-ben Polányi Mihályjal és John C. Polányival együtt láthat. Azért mondom így a neveket, mert John C. Polányi, akit a magyar posta, bége és Polányi Jánosként emleget, nem született Magyarországon, nem tud magyarul, nem tartja magát magyarnak. Polányi Mihály, aki viszont magyarnak tartotta magát, fia volt, és ő volt az a Nobel-diás, aki a Wigner szövegben is előkerül. 1934-ben Manchesterben volt már Polányi Mihály, aki szintén elmenekült a náci Németországból, és Wigner meglátogatta itt Polányi Mihályt. Polányi eredetileg orvosként végzett Budapesten, azután fizikai kémikus lett, világszerte elismert felfedezései voltak az adszorpciós tanulmányaiból, valamint a reakció mechanizmusának, reakciókinetikának, területén tett felfedezéseiből, de azután még tovább ment és átnyergett a filozófiára, és főműve a Personal Knowledge, a Személyes Tudás című könyve, amelyben tulajdonképpen először mutatja be azt, hogy mennyire személyes jellegű a tudás, sőt a tudomány is, mennyire személyes jellegű lehet. Mindig azt mondjuk, a tudomány az abszolút objektív, nem egészen így van, és egy felfedezésnek is megvannak a személyes Vonása. Polányi Mihály tudománya és még inkább a filozófiája óriási hatással volt Wigner Jenőre, és ez megint csak végig nyomon kísérhető vigner munkásságában. Vigner tartotta a kapcsolatot magyar kollégáival, legalábbis egy ideig még, amíg a körülmények ezt lehetővé tették. Ez a felvétel ez Magyarországon készült, Ortvai Rudolf látható, Magyar elméleti fizikus, aki tulajdonképpen a legfontosabb volt azok között, akik tartották amíg csak lehet a kapcsolatot ezekkel az úgynevezett marslakokkal, elsősorban Nájdemán Jánossal. Középen látható Paul Dirac, Nobel-díjas angol fizikus, aki wigner Jenő sógor lett, mert Wigner hugát vette a után miután Wigner, Margit, Manci elvált férjétől és két gyerekkel hozzá ment Dirachoz. Dirac, aki a világ legszótlanabb, legmagába zárkozottabb ember volt, valahogy a Wigner Manci megtalálta hozzá a kulcsot és egy nagyszerű házasság, és további gyerekek születtek ebből a kapcsolatból. Wigner pedig mindig úgy emlegette a hogy ez az én híres show amiben megint csak volt egy kis árnyalatnyi humor is. Wigner Princetonban kezdte a pályafutását, először 1930-ban kapott egy meghívást, a Princetoni Egyetem professzora lett, és először csak részidőben utána, amikor a nácik Németországban, akkor teljes állásba ment Princetonba. De 1935-ben, 35-36-os tanévben, Princetontól nem kapta meg azt a néppel ellátott professzori állást, amelyben reménykedett, és ott hagyta a Princeton életemet. Vigner úgy írja ezt le visszaemlékezésében, hogy Princeton elbocsátotta őt, ami túlzás, egyszerűen csak úgy érezte Wigner, hogy nem becsüli meg méltóképpen, és elment, és a Wisconsini Egyetemre került, és a Wisconsini Egyetemen érezte először magát amerikainak olyan mértékben, amely, amilyen mértékben Vigner egyáltalán amerikaivé vált. Valószínűleg nem sohasem teljesen. De ami különleges volt az ő viszkonszini tartózkodása idején, az az volt, hogy megismerkedett egy fizikus hallgatóval, aki legalább tíz éve fiatalabb volt nála, Amelia Frankkal, és összeházosodtak. És ez az a pont, ahol, ahol Wigner valóban szerelmes volt, és amikor néhány hónappal később Amelia Frank meghalt, akkor ez, ez teljesen földre vitte Wigner Jenőt aki egyébként 11 nappal a házasságkötés után vette fel az amerikai állampolgárságot. Ez is egy olyan érthetetlen dolog, hogy, hogy miért nem várta meg az amerikai állampolgárságot, volt -e ennek valamilyen oka vagy nem. Minden esetre ezek a dolgok egymás következtek, de 1936. december végén házasodtak össze, 1937. január elején lett amerikai állampolgár, és olyan válságban érezte magát, hogy nem bírt ott maradni Wisconsinban, ahol ez a szerelem vele megtörtént, és visszameomt Princetonba, ahol a princetoniak akkor már megadták neked azt a névbele ellátott, különlegesen tekintélyes professzori állást, amire korábban Wigner vágyakozott. És akkoriban, nem rögtön, megismerkedett egy fizikus nővel, Mary Wheelerrel, nagyon jól érezték magukat egymással, Nincs szó arról, hogy, hogy ez szerelem lett volna, de egy, egy nagyon jó kapcsolat volt, és minden úgy érezte, hogy, hogy meg kell házasodnia. És 1941-ben, tehát 4-5 évvel az előző tragédia után, elvette a feleségük méri Billert, és ebből a házasságból születtek gyermekei, első Ericán kívül egy David nevű 1942-ben, és Márta Wigner 1944-ben. Márta Wigner tavaly meghalt, David továbbra is él. David most Franciaországban él, és úgy tudom, hogy hosszú ideig még Wigner életében teljesen elhidegült édesapjától. Nem tudom, hogy mi volt az oka ennek a fiúi elhidegülésnek. Wigner Princetonban végül is megtalálta önmagát a Princetoni Egyetemen. Ott volt Naiman János is, aki nem az egyetemen dolgozott, hanem a, hanem a kutatóintézetben. Naimanék híresek voltak a partijaikról, tehát igazi Princetoniak lettek és részt vettek aztán az amerikai elméleti fizika életben. Ami akkor kezdődött tulajdonképpen, Amerikában nem volt nagyon erős az elméleti fizika, ez Wigner, Teller, Neumann munkásságának köszönhető többek között, Oppenheimernek és másoknak is. Ami ezután, ezután években következett, az világtörténelem része. 1938 végén Németországban felfedezték a maghassadást. 1939 elején először Lisa Meitner és Otto Frisch, majd John Wheeler, aki nem rokon a Mary Wheelernek, és Niels Bohr megadták az elméleti értelmezést, és tudjuk azt, hogy Szilárd Leo már 1933 34 ben rájött arra, hogyha neutronokkal bombázva valamilyen elemet el lehetne írni, hogy az elem magja felhasadjon, és valamivel több mint egy neutront kibocsásson, akkor egy olyan váncreakciót lehetne létrehozni, amely fokozatosan sokszorozná önmagát, és atomrobbantást lehetne elérni ezzel. Számra a dolog érdekessége az is, hogy kémiai reakciókban ilyenfajta láncreakciót már majdnem tíz évvel korábban felfedeztek. Mégpedig Szentpéterváros, pontosabban akkor Leningrádban Nikolaj Szemjonov és munkatársai ez jól dokumentált, és Seminov ezért 1956-ban Nobel-díjat kapott, de akkor tulajdonképpen azóta sem állapították meg, hogy ez a két felfedezés szoros kapcsolatban van egymással. Funkcionálisan nincsenek kapcsolatban, mert az egyik nem hatott a másikra, de hadhatott volna, és Lényegét tekintve ez a két dolog nagyon összefügg. Minden a Szilárd gondolat felfedezése teljesen újdonság volt, és amikor kiderült, hogy az Urán lehet egy olyan elem, amely tudja azt, amire Szilárd gondolt, akkor felvetődött az, bánemül az Urán maghasadást Németországban fedezték fel, hogy fennáll az a veszély, hogy Németországban fogják elkészíteni, az első atombombát, és ekkor született meg Szilárdban az a gondolat, hogy figyelmeztetni kell az amerikai kormányzatot, mégpedig valaki önnek az aláírásával, aki tekintélyes, így lett az Einstein, és Szilárd és Wigner felkeresték Einsteint egy nyaralóban, ahol éppen tartózkodott 1939. júliusában, és megbeszélték azt, hogy készülni fog egy ilyen levél, Szilárd mellett ott volt Wigner, mint ahogy korábbi alkalmakkor is, ez sokszor előfordult, de bizonyos gyakorlati meggondolásokból is szükség volt erre, mert Szilárd nem vezetett autót, és Wigner viszont vezetett és volt kocsia, és ő vitte el Szilárdot Einstein lakhelyére, és ott megbeszélték, hogy nagyjából miről szőn a levél, és majd ha elkészül a levél, akkor elviszik aláírni. A második Einstein látogatása Szilárd már nem hívhatta wigner mert Wigner közben elutazott Kaliforniába, megint csak szüksége volt egy sofőrre, akkor megkérte teller edét, és így került ez a három magyar ebbe a fantasztikusan világtörténelmi szituációba, hogy ők generálták tulajdonképpen Einstein levelét az amerikai elnökhöz. Ennek volt az egyik legeklatánsabb következménye, az az atommágia, amit a beaktónak hívunk, inkább 1942. december másodikán indítottak be Ez már a Manhattan terv része volt. A Manhattan terv Csikágói részét azt úgy hívták, hogy metallurgiai laboratórium, a Manhattan tervnek több részlege is volt. Vigne részt vett az atomreaktor megtervezésében, de amiről igazán emlékezetes az ő neve ezzel az eseményel kapcsolatban az az, hogy amikor a Láncreakciót tényleg megindították, és azt is megálltották, hogy ez egy kontrollálható láncreakció, akkor Winner előhozott egy üveg Kiantit, Enrico Fermi a projekt a tiszteletére, és ott mindenkit is papír pohárban kapott egy kortyot, itttak ebből az alkalomból, itt poros vörös bort, és aztán mindenki aláírta ezt a Kiant is üveget, hogy ez egy, ez egy ilyen hánycsal. Üveg, és ez egyetlen írású dokumentum erről a ugyancsak világtörténelmi és Wigner azt mondta, hogy abban teljesen biztos volt, hogy az atomreaktor, az atommágia, ahogy akkor hívták, működni fog, de bebiztosította magát, hogy legyen egy üveg kianti már sok hónappal korábban, mert abban is biztos volt, hogy mire eljön az időpont, a háború miatt már nem lehet majd olasz kiantihoz hozzájönni. sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, when the saints go marching in. Here come brother, he can bottom down the aisle with his trambone. Blow it, boy. May I sort at Rodriguez, Manhattan, Wigner is, Szilárd is, Teller is, és Naimon is döntő szerepet játszott. Általában hajlamosak vagyunk arra, hogy a, a magyar részvételt mindenféle világtörténelmi eseményekben eltúlozzuk, de ez egy olyan eset, amikor ez egyáltalán nem túlzás. Döntő szerepet játszottak ezek a magyar tudósok abban, hogy a Manhattan terv létrejött, és azután sikeres lett. És az is feltűnő, hogy milyen könnyen beilleszkedtek ebbe az egész projektbe. És ennek az egyik oka az volt, hogy még az olasz meg a német tudósok, menekül tudósok, azok az első számüzetésüket élték meg ezekben az években, a magyarok már túl voltak egy számüzetésen vagy egy emigráció, mert hiszen Németországba kerültek, sőt, még Magyarországon is bizonyos szempontból belső számüzetnek is érezhették magukat. És ebben a egész projektben rendkívül sikeresek voltak. ma a politikai korrektség jegyében nagyon sokan elítélik az amerikai atomtámadást Japán ellen. Akkor viszont a kérdés az volt, hogy befejezhetik-e nagyon hamar a háborút, vagy szükség lesz-e arra, hogy invázió legyen a Japán szigetek ellen, amihez százezrek estek volna áldozatul a szövetséges katonák között, és milliók a japán lakosságban. Akkor ez nem tűnt elítélendőnek, akkor ez logikusnak tűnt. Még akkor is, hogyha voltak olyan hangok, hogy lehet, hogy előtt ki kellett volna próbálni az atombombát, mondjuk nemzetközi megfigyelők jelenlétében, de a dolgok nem így működnek egy háborúban. Wigner minden esetben foglalkoztatta ez a kérdés, és velkismeretének engedve nagyon sok japán fizikust Japán barátját a háború utáni években megkérdezte, hogy mi a véleményük arról, hogy az amerikaiak bevetették az atombombát. És az összes japán, akit megkérdezett, egy kivétellel azt mondta neki, hogy ez volt az egyetlen lehetséges mód arra, hogy a japán császárt rávegyék a feltétel nélküli megadásra, mert a japán militarista vezetők biztos, hogy nem engedték volna meg hogy Japán letegye a fegyvert, ha csak nem egy ilyen drasztikus esemény kényszeríti őket. Wigner nagy elismeréseket kapott a háború után, megkapta az érdemérmet, ami a legmagasabb polgári kitüntetés volt, ez Harry Truman elnök levele erről a kitüntetésről, és valóban az atombomba az megváltoztatta nem csak a háború kimenetelét, hanem a háború utáni időket is döntően befolyásolt. Egyébként a szokásos, ilyen szélsőséges osztályozásban azt szokták mondani, hogy Teller az egy háborús párti volt, a Szilárd pedig egy békepárti, és éppen Szilártól tudnék idézni hosszan azzal kapcsolatban, hogy Szilárd Leó szinte kötelezőnek tartotta azt, hogy az atombombát még a második világháborúban bevessék, mert azt mondta, hogy ha nem vetik be az atombombát ebben a háborúban, akkor egy olyan fegyver fog az emberiség rendelkezésére állni, amely iszonyú pusztítást végezhet, de amelyet senki nem fog komolyan venni, mert hiszen semmiféle tapasztalat ezt nem fogja tudni bizonyítani. Albert Einstein is felismerte azt, hogy mennyire fontos a háború utáni politika alakulásában az atombomba, az atomfegyverek nukleáris fegyverek léte. Azt remélte, hogy az atomenergia és ebben az atomfegyverek is megfelek változtatni az emberiség hozzáállását a nemzetközi kapcsolatokhoz, és tulajdonképpen arra fogják kényszeríteni a hatalmakat, hogy ne háborúval próbálják megoldani a problémáikat. És mindezt 1945. novemberében mondta. Einstein. Wigner egyébként nem rögtön hagyta abba a nukleáris problémákkal való foglalkozást. Nem rögtön akkor, amikor véget ért a háború, hanem elvállalta a Clinton laboratóriumok, amiket ma úgy hívunk, hogy Oak Ridge nemzeti laboratórium, Tennessee államban, tudományos igazgatását. És több mint egy évig dolgozott ott igazgatóként, de végül is Ignárienő megértette azt, hogy, hogy ő nem alkalmas, és számára ez nem a megfelelő poszt igazgatónak lenni, pedig valószínűleg nagyon jó igazgató volt, aki nem csak a közvetlen alkalmazásokra biztatta a munkatársait, hanem alapkutatásokra is. Egyetlen példát mutatok csak be, mert nem is nagyon ismert, hogy a Clinton laboratóriumokban dolgozták ki, a neutrondifrakciós módszert. És évekkel később, sok évvel később, 1994-ben a két kutató, aki ezt a neutrondifrakciós módszert tulajdonképpen felfedezte, közül az egyik Nobel-vért kapott, Clifford Sul, 1994-ben fizikai Nobel-vért kapott, társa Ernest Vollan, aki valószínűleg a vezető volt a kettőjük kis csoportjának, az már tíz évvel korábban meghalt. Minden esetre, ők úgy nyilatkoztak még annak idején, hogy Wigner szinte többet látott, több lehetőséget a munkájukban, mint ők saját maguk. Egy másik nagyon nevezetes esemény volt, amikor Wigner izotopokat adott át egy kórház számára gyógyító célra. Ez is, ez a technika akkor a nukleáris medicinában úttörő jelentőségű volt, és tulajdonképpen Wigner tevékenysége ösztönözte, vagy talán kezdeményezte ezt a munkát. Mindenféle közéleti tevékenységben is vett, de messze nem olyan mértékben, mint például Szilárd Leó. Szilárdnak eleme volt ez a nyilvános szereplés, Vignernek egyáltalán nem volt eleme, nem igazán érezte magát kényelmesen ilyen szerepekben. Az amerikai kormányzat és tudóstársai minden módon elismerték Vigner tevékenységét, Fermi díjat kapott 1958-ban, egy díjnak az értékét mindig azért, hogy kicsit a díjazottak is. Hát ha megnézzük, Fermi, Neumann és Nobel-díjas Lorenz után 1958-ban Wigner kapta, és a továbbiak is nagyon nevezetesek. 62 ben kapta aztán teller ede 1963-ban Robert Oppenheimer, és így tovább. Wigner tagja volt az Atomenergia Bizottság Tudományos Tanácsadó Testületének két szakaszban is. Az Atomenergia Bizottság az az atomenergia és ezenben az atomfegyverkezésnek is a polgári felügyelő szervezete volt. 1947-ben hozták létre, miután egy nagy vita volt az Egyesült Államok parlamentjében arról, hogy katonai kezekben vagy polgári kezekben legyene ez az egész terület, és úgy döntöttek, hogy polgári kezekben. Az Atomenergia Bizottságban öt tag volt mindig. Közülük legfeljebb egy volt tudós, de volt egy tudományos tanácsadó testület emellett a bizottság mellett, és ennek volt tagja Vigner két szakaszban is. Az Atomenergia Bizottságnak magának Najman János volt tagja 1953-tól haláláig 1957-ig. Najman volt a legmagasabb posztra került magyar tudós, de csak egyedül ő volt. Ilyen pozícióban, és ezt azért is mondom, mert vannak legendák. Például egy legenda van arról, hogy az Atomenergia Bizottságban olyan nagy volt a magyarok túlsúlya, hogy volt olyan alkalom, amikor valaki kiment a bizottság üléséről, és akkor azt javasolták, hogy hát innentől kezdősen magyarul folytassuk a tanácskozást. Ezek legendák. Ez, ez, a, a magyarok nagyon... Komoly részvételt értek el, kár ezt túlozni és ezzel az egész dolgot irrealissá tenni. Az, hogy vigner kétszer is tagja volt a Tudományos tanácsadó Testületnek is óriási elismerés volt. Megkapta az Atoma békéért kitüntetést is, itt is látjuk Niels Bohr, Hevesi György, után Szilárd és vigner közösen kapta meg ezt a nagy kitüntetést. A Solvay konferenciák, azok a fizikusok legmagasabb rendű nemzetközi összejövetelei voltak, egészen 1911-től, és az 50. évfordulóra egy különlegesen rangos társaság gyűlt össze, legalább egy tucat Nobel-díjason közöttük, de vannak nem Nobel-díjas, Nobel-díjas rangú, mint például Wigner Jenő, ekkor még nem volt Nobel-díjas, fantasztikus társaságban találhatta magát. Vigner ebben az alkalomba, és senki nem kellett, hogy csodálkozzon, hogy ő ott van. Csak akkor jött egy meglepetés, míg 1957-ben, miután 1956-ban Lee és Jan, két kínai-amerikai fizikus felvetette azt, hogy lehet, hogy a paritás elv az nem érvényes gyenge kölcsönhatásokban, és 1957-ben aztán kísérletileg ezt ki is mutatták, Tulajdonképpen Lee és Young csak azt vetette föl, hogy kísérletleg még senki nem bizonyította azt, hogy a paritás el az megvan. És érdekes az, hogy a paritás fogalmát Wigner vezette be korábban, de ő nem mondta sohasem azt, hogy például gyenge kölcsönhatásokban ez érvényes. Csak magát a paritás fogalmát vezette be, és amikor Lee és Young ezt a forradalmadnak tűnő, javaslatot vagy felvetést megtette, akkor tulajdonképpen lázba hozták a fizikus világot, és egymásban gyorsan három kísérlet is kimutatta, hogy valóban a paritás elve, és akkor a Nobel-díj bizottság Nobel-díjal jutalmazta li és Jan felvetését. Amit megérdemeltek, de tulajdonképpen az egész szimetria elv alkalmazása az atomfizikában, a kvantummechanikában ez minden nevéhez fűződött, és én úgy gondolom most visszatekintve, hogy helyesebb lett volna Wignernek kapni előbb Nobel-díjat, és csak azután Línek és Yangnak. Wigner soha nem gondolta így, és amikor 1963-ban megkapta Nobel-díjat, akkor úgy csodálkozott, ahogy, ahogy egy, egy tudósok csodálkoznia kell, amikor, amikor Nobel-díjat kap. Mindenesetre Wigner szimetria tanulmányai, és munkái azok valóban az elméleti fizika egyik csúcspontját jelentik, és amikor a természetet, a költünk levő világot leírjuk, akkor azt hiszem, Wignernél világosabban senki nem fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen mik az egyes lépései a tudományos felfedezésnek. A tudományos felfedezésben először a fizikai jelenségeket vizsgáljuk, és akkor történik felfedezés, amikor ezekben a fizikai jelenségekben valamilyen szabályszerűséget észreveszünk. Ez jelenti a tudományos felfedezést. És semmit több. És Wigner ezt nagyon hangsúlyozta maga nagyon szerény módján, hogy nem szabad sokkal többet belegondolni abba, hogy mi a fizikusok vagy mi a tudósoknak a feladata, mint hogy az, hogy felfedezzék a természeti jelenségekben megnyilvánuló szabályszerűséget. És ezekből azután következtessenek arra, hogy milyen természeti törvényekkel tudjuk leírni a körülöttünk lévő világot, és aztán eljutunk a szimetriaelvekig, az invarianciáig, ami feltétele annak, hogy ezek a természeti törvények valóságosak, érvényesek legyen. És a kezdeti feltételektől, ezek a természeti törvények függetlenek. A kezdeti feltételek és a természeti törvények. Wigner mindig tekintettel volt arra, hogy nem mindenki gondolkozik olyan mélyen, ahogy ő, vagy ahogy esetleg a többi elméleti fizikus. És szerette volna ezt a mindennapi fogalmak nyelvére lefordítani, és azt mondta, hogy amikor a kezdeti feltételekről beszélünk. Vannak olyan, hát jobb szó nincs erre, megint csak az, hogy olyan tudományterületet. de azért ugye az nem, egy más jellegű tudomány mondjuk így legalább, mint például a földrajz. A földrajz a kezdeti feltételeket írja le. Azt, hogy itt, meg ott, meg amott, milyen ásványok vannak, milyenek a homóségi viszonyok, milyen domborzat és így tovább. A fizika olyan természető törvényeket ír le, teljesen független. Tehát a kezdeti feltételeknek a kezelésében rejlik a nagy különbség, például a földrajz meg a fizika között. Én úgy érzem, hogy ez rendkívül szengületes megkülönböztetése ezeknek a dolgoknak. Nem lehetett elkerülni, hogy valamikor Wigner ne kapjon egy táviratot Stockholmból, ami a Nobel diáról tájékoztatja, 1963. októberében kapta ezt a értesítést, itt van a Nobel-díj kiosztó ünnepség, ahol valóban az elsősorban ülnek az új Nobel-díjasok, és az összes többi azok mind svéd akadémikusok. Ez 1963-ban volt, most itt veszi át Gustav Adolf svéd királytól Nobel-díjat mögötte, mellette Maria göppert Mayer, és Hans Jensen meg éppen jön le a pódiumról, hogy ő is majd átvegye a díjat. De Wigner kapta a díj egyik felét, és a másik ketten osztoztak az atomok a felfedezésért a díj másik felé. És most szeretnék néhány személyes megjegyzést tenni. 1963-ban kapta meg Wigner Nobel-díjat, de Magyarországon ő nem volt egy elismert valaki akkor, de az Élet és Irodalom, ahogy ma is, nem teljesen állt be a kormányzati vonalba, és lehozott egy cikket Vignertől 1964-ben. Az a cikk arról szólt, hogy milyen határai lehetnek a tudománynak. Én akkor végzős egyetemi hallgató voltam, és mint az egyetemi hallgatók általában rendelkeztem megfelelő arroganciával ahhoz, hogy gondoltam nekem kell erre a cikkre válaszolnom, írtam. Egy, egy ilyen replikázó levelet, egy, egy cikket tulajdonképpen, amit elküldtem az Értesi szerkesztőségének, és ők a legnagyobb meglepetésem és örömömre megjelentették ezt a cikket. Ez volt az első nyomtatásban megjelent cikkem, de még nagyobb volt a meglepetésem és örömöm, amikor néhány héttel később Vignertől kaptam, Vigner Jenőtől egy nagy, akcsomételt, benne egy levelet, amiben Értékelt a cikkemet, voltam amivel egyetértett, voltam amivel nem értett egyet a maga nagyon udvarias módján, és között egy csomó külön megnyomatot. És ettől kezdve volt közöttünk egy kapcsolat, levelezés, és azután 1969-ben személyesen is találkoztunk. Én a Texasi Egyetem fizikai tanszékén voltam egy vendégkutató, és Wigner Jenő egy hétre meghívták a fizikai tanszék, kérlek, hogy tartsak előadásokat, Amikor én ezt megtudtam, akkor elmentem a tanszékvezetőhez, és kértem, hogy találkozhassam Vigner Jenővel, akit ismerek levelezésből, és a tanszékvezető nagyon kedvesen mondta, hogy erről szó sem lehet, mert Vigner Jenő az túl drága vendég, hogy egy, egy ilyen vendégkutatóval pazarolják az idejét, de azt megengedte nekem, hogy hagyjak ott egy kis feljegyzést Vignerérenő részére, leírtam, hogy itt vagyok, itt és itt van a dolgozószobám. És az az egy hét alatt, amíg Vignerérenő ott volt Austinban, Texas fővárosában, a Texas Egyetemen, minden reggel 8-tól 9-ig velem töltötte az idejét, és 9-kor jelentkezett a tanszékvezetőnél, mert a hivatalos ideje az 9-kor kezdődött. Tehát nem a texasiak rovására töltött velem egy órát, és ezt az egy órát arra, használta elsősorban, hogy bevezesse engem a szimetria fogalmának, alkalmazhatóságának a teitelmeibe. Ez, ez nekem nagyon fontos volt, mert a molekulek szerkezet kutatással foglalkoztam, első elektronifraciós módszerrel, a molekulák szimetriának megléte, vagy nem megléte nagyon fontos volt a kísérleteink szempontjából, és ez, ez egész pályánra kihadott ez az egy hét, ez a tönképpen 5 sz 1 órás instrukció. De beszélgettünk másról is, elmondta, nem csak nekem, hanem egy előadásában, három előadást tartott, és az egyik előadását a polgári védelemnek szentelte, ahol már addig nem nyelt Budapesten, fényképeket mutatott, be Budapestről, mégpedig a budapesti metróról, mint a polgári védelem egy nagyon hatékony eszközéről, hogy az a metróvonal a mostani pirosa még a Dunallat is átmét, elég mélyen van, és. Minden szerint ez részben azért született, hogy szállítsa az embereket, részben azért, hogy háború esetén nagyon sokan ott óvóhelyet leeljenek. Mindnél beszélt nekem arról is, hogy mennyire fontos lenne, ha a tudományt valahogy alkalmazni lehetne az emberi boldogság. Növelésére. És ez egy nagyon bizarr ötletnek tűnik, és később is ezzel sokat foglalkozott, és sokat írt erről, és sokan úgy tekintették, hogy ez a demenciának egy része, hogy ő, ő ezt forszírozta De 1963 ban 64-ben, 69-ben, 60 ban még szó sem volt arról, hogy, hogy demenciától szenvedne, és ez a kérdés nagyon is foglalkoztatta. És foglalkoztatta az is tulajdonképpen részben ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a tudományt Amatőrök foglalkozásává is tenni, mert ő úgy gondolta, hogy a tudomány már megoldotta, ugye ez egy kicsit optimista elképzelés, azt a problémát, hogy az embereknek jólétet biztosítson, most már nem ezzel kell a tudománynak foglalkozni, most már ezzel nem kell a tudománynak foglalkozni, hanem óriási a veszély, pláne, hogyha a létért való küzdelem már nincs annyira, napi renden, hogy az emberek hatalmi harcokba fognak bocsánatkozni, és ettől meg kell mentem az emberiséget, és jó lenne, hogy az emberek minél többet foglalkoznak, a tudományon, nem csak a tudósok, nem csak a tudományos tudatok. És azt mondta, hogy neki ragyogó példája is van arra, hogy amatőrök is tudnak nagyszerű tudományos eredményt elérni. És mondjon egy ilyen például. Azt Albert Einstein, ő is amatőr volt, egy szabadalmi hivatalban dolgozott, és közben szabad idejében alkotott nagyszerű elméleti fizikai eret. Itt látjuk, hogy milyen kedves és vidám Vigner Jenő, Amikor ezt a képet megmutattam egy Young Kim nevű Marilyn professzornak, aki itt van, biztos van más ülésen, aki szinte az egész életét Vignernek szenteli, akkor küldött nekem egy fényképet, ahol Wigner valakivel beszélget, és egész más arcát mutatja. Egyáltalán nem a kedves, vagy barátságos, és akire beszélget, az John Bardeen, egy kétszeres Nobel-díjas fizikus, aki Wigner egyik tanítvány volt. Wignernek három tanítványa volt pályának a kezdetén, John Bardeen, egy Frederick Steitz nevű, aki később az amerikai tudományosok adélyben elnöke lett, és egy Connors Hering, akinek Nobel-es tanítványok voltak, fantasztikus tanítványai voltak Vignernek, mégpedig Szilártest fizikában, ami azt jelenti, hogy teljes témaváltást hajtott végre ahhoz képest, amivel Németországban foglalkozott. Wigner 1968-ban kapta meg Johnson elnöktől a tudományos érdemérmet, ami talán ahhoz hasonlítható, mint a Széchenyi idő Magyarországon. Az első tudományos érdemérmet Kennedy elnök adományozta Kármán Tódornak. Akkor csak egy valaki kapott ilyen érmet, az volt a legelső 1963-ban. Később aztán többen is kapják egyszerre, de így is nagyon, nagyon nagy kitüntetés. Négy területet emelnek ki az irodalomban, azok közül, amelyeken Wigner nagyot alkotott, az atom természetének megértése, az atommag megértése, a nukleáris energia hasznosítása és a nukleáris fegyverekkel való együttélés. Amit szilárd Leo emelt ki, az az, hogy Wigner volt a Manhattan terv lelkiismerete, Alvin Weinberg, Őt tartotta az első nukleáris mérnöknek, és Tisza László pedig azt mondta, hogy a, az észszerűségnek volt a bajnoka. És ez fűznék egy megjegyzést. Mindezek a marslakók, vagy úgynevezett marslakók, valóban az észszerűség bajnokai voltak. És akkor, amikor többé vagy kevésbé próbáltak bele nyúlni, a világ dolgaiban, a nemzetközi politikai dolgaiban, akkor mindig az észszerűséget tartották az irányadó elvnek. Ebből jutott Szilárd olyan elképzelésre, hogy a Szovjetunióval békésen együtt kell élni, vagy Teller olyan elképzelésre, hogy az atomkísérleteket folytatni kell, amiben azt hiszem, hogy tévedtek, és erre nem én jöttem rá, hanem azt hiszem, hogy Albert Einstein volt az, aki először ezt felvetette, hogy a világ dolgait nem csak ésszerűségi alapon intézzük, intézik, hanem ebbe belejátszanak az érzelmek is. Az érzelmek vonatkozásában valószínűleg ezek a marslakók kevésbé voltak élesek, odafigyelők, kevésbé tartották ezeket fontosnak, ők az ésszerűség alapján álltak, és mivel hiányos volt ez a világkép, én nem javaslom azt, hogy példaképnek tekintsük őket, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben példának tekinthetjük őket, mindennapi dolgainkban, tudományos munkákban, minden egyébben, és azt remélem, hogy ezt egy kicsit megpróbálhattam ma közvetíteni, ezt a gondolatot Önöknek. Köszönöm figyelmüket.